Avui fem l'entrevista de la placeta des de l'estudi de la ràdio, ja que pel nostre convidat, aquests estudis han estat la seva casa durant més de 35 anys. El lloc on ha desenvolupat la seva carrera professional. Parlem amb el nostre tècnic de so recentment jubilat, en Víctor Oliveras. Hola, bona tarda, Víctor. Hola, bona tarda. Tants anys darrere dels micròfons, estàs preparat ara per ser el protagonista d'aquesta entrevista? No. Ja m'ho imaginava, eh? Doncs bé, de totes maneres la farem igual, perquè que per això tenc convidat al programa i perquè tenim moltes ganes de saber coses de la teva vida i començarem pel principi. Víctor, Vares néixer a Vilanova i la Geltrú l'any 1955. Uh -huh, fill sí. del Víctor i la Maria, sí. als dos anys, va ser quan us vau moure a viure a Cornellà. Exacte. Per quina raó vau venir? Doncs perquè el meu pare, que treballava a la Pirelli Moltex, de Vilanova, l'empresa, van, van fer una altra factoria, no? Eh? I aleshores necessitaven treballadors aquí a Cornellà eh? I, i van traslladar molta gent de, la, de, de Vilanova eh? a Cornellà. I ell era un d'ells. No? I vareu venir a viure al barri Gavarra, concretament sí. al carrer Bonavista. Exacte. Com era el carrer Bonavista? Com era el barri Gavarra en aquells anys de la teva infància? Com ho recordes? Bé, bueno, era un, un barri molt salvatge, no? Eh, encara no, no hi havia les aceres eh, fetes, eh, els carrers eh, eren sense asfaltar, i a mi m'agradava, perquè jo m'agradaven les pel·lícules de l'oest. I, i aleshores pues, eh, em, em recordava, pues, com que tot estava amb, amb arbres, amb, amb matolls i, i, i, mol, i moltes herbes, no? eh, pues, eh, tota, tota la, la vinguda del parc eh, era, era com, com, com, un, com un bosc, no?, i, i, i s'estava bé jugant allà no? jugàvem a índios amb els amics eh? de, del, del carrer de Baix i, i tenia molts amics i, bueno. allà vas venir a viure a aquest carrer Bonavista quan tenies dos anys i on van néixer la resta dels seus germans en total sou quatre la Montserrat, la Maria Dolors, l'Albert i tu exacte, sí, uh -huh. sí eh, a quina escola vareu anar estudiar? Doncs, eh, jo vaig estar el, a l'Acadèmia Pou, eh, que, que està a baix, perpendiculat a la Rambla de Sant Selma Clavé, eh, al carrer Verge de Pilar, eh, i amb, aquella, eh, amb vaig fer els, els estudis de secundària, no?, vaig a aprendre a llegir i a escriure i, i bueno, érem molt petit. Doncs. I després, vareu ser dels primers alumnes del Institut Francesc Macià, exacte, que es va inaugurar l'any 1966. Sí, nosaltres el vam estrenar i anàvem amb molta por a l'institut perquè els professors de l'acadèmia quan estàvem a punt d'anar-nos a l'institut, ja, ja ens posaven una mica de por. Ara ja veureu a l'institut el que és, no sé què, que tal, que ens posaven una mica de, de, de por a sobre, no? I després, quan vam arribar a l'institut, no, no era gens de tot això que ens estaven dient, no? El teu pare treballava a la Pirelli Moltex, però a part tenia un taller de reparació de ràdios Exacte. o ho va tenir durant un temps. Sí. sí era un radioaficionat. Sí. El, eh, el meu pare ja era radioaficionat a Vilanova i les l'esaltru. Ja parlava amb companys. Va, va lograr en aquella època contactar des de Vilanova fins a Villafranca del Penedès amb quatre peces que, que es va muntar, no? Això m'ho explicava ell. Jo ja tenia un, un, una edat, era petit eh? però, però a mi tot el, el món de la ràdio ja, ja, ja m'enganxava molt, no? Perquè el meu pare pues, veia que, que estava reparant arreglant amb un petit eh, taller que tenia al carrer Bombaí, i jo, doncs, pues, a mi m'agradava veure com ho arreglava, no?, i, bueno, els meus amics estaven fora al carrer, que en aquella època tenia d'amics l'Alberto Hernando, el Jordi Castelló, de Discos Castelló, no?, que tota la, la família també m'estimava molt, no?, després hi ha un, un que li vam perdre la pista, que era el Juanito, i el Quique, i, bueno, hi ha alguns que ja fa temps que no, que no els veig que no, vam marxar i no sabem res, no? Uh -huh. I tu, doncs, passaves bastant de temps en aquest taie amb el teu pare, no? Sí, sí, ells em venien a buscar perquè sortís a, a jugar, no? I jo els deia que no, que ja, que ja sortiria demà, que tal, i el meu pare al final deia, deia no, no, vés, vés i, i me n'anava, no? Als 14 anys et poses a treballar a la Corberó uh -huh. i als 17 anys entres a treballar a les oficines de Plata i Janès però la teva afició a arreglar ràdios fa que de molt petit amb 15 anys ja entris a, a estudiar a sí. una escola de Barcelona sí, sí, sí eh, era una època que jo pues, ja reparava mm, ràdios no? Pai, eh, la com mea... es deia l'escola sí, sí era Instituto eh, Inter Eh, de, estava a la, l'avenguda la, de, la de la catedral de Barcelona I bueno, eh, allà érem un grup de, de 16 o 17 no? eh, Que estàvem allà la meva mare li, cada mes li costava 50 pessetes eh, La matrícula, que 50 pessetes era molt no? en aquella època Però la, la meva mare eh, va fer un esforç Perquè va veure que, que tenia futur amb això I no sé, alguna tenia que veure no? Perquè si no, si no ves sigut per ella no. I, I bueno, i aleshores, doncs pues, eh, el professor t'explicava la teoria no? moltes matemàtiques i bueno, a mi com que a l'institut també la, els estudis no m'anaven gaire bé, només s'aprogava matemàtiques i física pues, allà també em va anar bé no? i, i vai aprovar venia el, el professor et feia sortir el passadís et provocava una averia amb un aparato amb, primer amb ràdios i, i després amb televisions no? canviava una peça bona per una dolenta que no es notava res eh, i tenies que buscar la averia I, bueno, i ell ja s'avorria perquè no passaven 4 minuts que ja la ja l'averiguava la, la, la no? ja, ja tenia la... la la era, eren uns chassis que, que no tenies que desmuntar el moble, però estaven tots els chassis així sí, i, i bueno, i ja, ja vas aprendre a llucir i reparar els televisors, els televisors de aquella època. Sí, sí, I sí. anem porta a porta després a, sí. a... Set, a arreglar. anys, jo tenia 16 anys, que hi, hi havia vegades que em, em deien que em deien, "No, no, no, tu ets molt, molt jove per arreglar una tele, no? I no no s'enfiaven, no? I dic, eh, bueno, dic, eh, escolti'm, eh, eh, jo he vingut a arreglar-la, eh, eh, i he estudiat per això, no? I, eh, i bueno, i a, aleshores, doncs, pues, accedien, no? Eh, Entraves a la sí, casa sí, per sí. reparar la paella i... Sí, exacte. El reparaves, no?, al final, sí, no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Com eren les teles d'aquella època? Doncs pues com, com les ràdios i, a més a més, eh, amb una pantalla de tubs de ràdios catòlics, no?, eh, que, que era com un embut, no?, que, que, que era molt profunda. No? La, les, i passaven molt aquella, en aquella època les televisions. I, i amb, i amb això pues, vaig, em nava bé i nava tot a, a vàlvules, encara no, no, no hi havien les talles planes, ni, ni, ni idea de que existirien. Eh? I, I a vegades tenia que, que portar-me a la casa de la meva, Eh, ja tenia un 850 jo, un cotxe, eh, i la, me l'anava tenint, no? I després tenia uns altres amics que també reparaven, i, i bueno, i si algun, algú tenia un problema, doncs eh, pues anàvem tots solucionar no? I ens ajudàvem entre nosaltres, no? Molt bé. Per tant, per tot el que ens estàs explicant, ja de molt jove eres un radioaficionat. Quan vares muntar el teu primer equip de radiocomunicació, uh -huh. com el teu pare? Eh, el primer que vaig muntar va ser amb una placa de circuit imprès, amb dos transistors o tres, eh, dos o tres, eh, i, i, i, i, bueno, i vaig avisar eh, eh, amb un amic eh, que, que, que posés la ràdio eh, amb AME, AM, Eh, i que eh, anés buscant a, a partir dels 400 quilos no? eh, poc a poc eh, que em sentiria a mi i, i, una va, i vam quedar a l'hora i eh, aquest era l'Alberto Hernando Tubert vaig començar jo a parlar, no, no sabia què dir, i deia, hola Albert, Albert, Albert, m'escoltes? M'escoltes Albert, Albert, tal, que hola, hola, hola, sí, sí, i, i, i així és, no?, així és durant cinc o sis minuts, no? I al cap de cinc minuts, toquen el timbre, era ell emocionat, que estava plorant d'emoció <ríe> perquè em havia sentit per la ràdio. I... I amb qui has aconseguit contactar? Amb quins països? Sí, el, el, el, el, la primera vegada eh, vaig aconseguir eh, Argentina Déu-n'hi-do una, una dona gran, radioaficionada Argentina que se l'entenia molt bé i, i això, no? I vaig poder parlar amb ella perquè la, la propagació eh, varia, variava amb el temps i, i amb l'hora, no? Eh, I sempre la podia... Eh, vaig estar tres o quatre dies parlant seguits a, a, a partir de les nou quart fins a les deu i quart, no? Uh -huh. I com, com es divertien els joves de la ciutat de Cornellà quan, quan tu eres un jove? Bueno, eh, hi havia discoteques d'aquestes petites, eh, Sant Joan d'Espín hi havia una, i bueno, allà començàvem a, a conèixer les noietes, i, i, i bueno, convidàvem una Coca-Cola i... i... No, no, no érem del, del qual en aquella època encara. Com vas entrar en contacte amb la gent que estava engegant el projecte de Ràdio Cornellà? Vaig conèixer amb un personatge, eh, que és Eugenio Olgado, i el Nicolás Lorite i després es va afegir el Vicenç Badenes també. No? i llavors vam, vam parlar de, de, de muntar una, una ràdio l'Eugenio i jo perquè érem tècnics i, bueno, i, i, i va començar així, no? que ens vam reunir Eh? l'Eugenio es va carregar de la, de la baixa freqüència i jo de la radiofreqüència no? del transmissor i tal i qual no? Explica'ns com van ser els inicis de la emissora municipal de Can Mercader Com sí. era? Allà a Can Mercader era tot fangós, no? No estava asfaltat, entrar a l'edifici i ja ens teníem que rentar els peus perquè ens mullàvem hasta els mitjons no? de fang i era, era molt... molt salvatge no? Era un paisatge maco, no? encara que, que no estigués ben cuidat en aquella època, però es, estava bé. El departament de, de, de l'Ajuntament eh, ens va habilitar la, l última planta, eh? no hi havia res sí, un més. O sigui, edifici al costat del palau. Sí, eh? a dalt de tot es, estava la ràdio, teníem quatre habitacions allà, eh? una era per la directora o el director, i una altra era la, la redacció i després eh, hi havia pues, el, el locutori i, i com aquí eh? i sí, el control tècnic el, uh -huh. el control tècnic, sí i de, de tots els mitjans que teníeu allà que eren una mica més limitats passeu al cap d'un temps mm -hmm. al carrer Costa Brava sí. que són les actuals instal·lacions de la ràdio no? sí, sí, sí, exacte uh, allà en aquella època pues, estava uh, la Carmen Pérez de directora i, bueno, i, i després estava la, la Carmen Fernández l'Albira Sánchez és que no em vull deixar ningú però... Uh, també va vindre la, a l'OREA a fer el, el programa infantil la Maria Jaén que bueno, estic en contacte amb ella a vegades la veig i, bueno, i moltes eh, persones que, que me'n recordo però ara no segur que m'en algú. És difícil de dir totes les persones que s'han sí, sí. anat coneixent al llarg dels anys ja aquí a la ràdio perquè al final doncs, més de 500 persones han passat al llarg d'aquests anys fent programes, col·laboracions sent locutors, sent tècnics de so eh, aportant la, la seva experiència i aprenent aprenent a fer ràdio en els estudis d'aquí, del carrer Costa Brava però segur que de totes aquestes persones, segur que si tan pregunto, ens has explicar mil anècdotes perquè mm -hmm. sempre al llarg dels anys sí. que ens coneixem sí, segur, sempre, segur. sempre ens has explicat moltes anècdotes de, de com han anat canviant l'emissora i de, de les mm -hmm. persones que han passat per aquesta casa explica'ns per exemple com era la ràdio abans que existissin els ordinadors <laughs> no, no, perquè sí, sí. això sembla que els ordinadors sí, sí. hagin existit sempre però abans sí, les coses sí. es feien de manera artesanal Sí, exacte. tot era analògic i a l'època analògica va ser la millor època eh, les reparacions eren fàcils de, de detectar eh, els equips també i bueno, no, no, no donava problemes no? després va vendre la part digital que ja era la, la, el Nova Mas i bueno, van sortir eh, és que antigament com, com o, posaven la música? Eh, la, la música amb discos de vinil Uh -huh. I, i amb cintes de, de magnetofon teníem quatre revocs al bueno, començament un no? i després em van comprar un altra mica a mica i fins ara que funcionàvem en quatre no? De fet, gràcies a tu que ets molt manetes i que ho has anat arreglant tot mm -hmm. i guardant tot molt bé mm -hmm. doncs al taller tècnic de la ràdio tenim un petit museu de ràdio on hi ha sí. conservats molts aparells d'aquella primera època i de fet eh, pel 25è aniversari vam organitzar una exposició on hi havia la primera taula sí. la, la primera taula de mescles els magnetòfons, els tocadiscs sí, sí. i també hi ha cartutxer també hi ha el primer mòbil sí, sí. per sortir el carrer sí. portàtil que, que va tenir l'emissora... Que passava molt. Mm -hmm, que passava Exacte. molt. Pues les, les taules de so eren, eren grans, no? eren grosses, i, i, bueno, i tota, tot el que és la superfície de la taula, tot plena de botons. No, no hi havia no ha un sol botó que, que poguessis... Eh, que fer, no? I, i és, és la, la que teníem. Era una taula que era per, per sonoritzar un concert de, de directe. I, i bueno, hem funcionat amb ella molts anys, eh? perquè d'allà pues, l'havíem tingut aquí, eh? funcionant. I després aquí també vam, vam fer l'estudi de, de gravacions, no?, i, I també la vam posar, o sigui, sempre anava rotant, no? I posàvem el més... Lo, sempre hem posat el uh, modern amb um, uh, um, um, el directe, i, i l'altre, doncs, pues, anàvem rotant, no? Sí. I, I així ha sigut la política que, que fèiem, no? I, bueno, durant aquests 35 anys que has estat a la ràdio, has fet... Moltíssims programes en directe, de transmissions de Reis, que s'havia de treure l'antena... Sí, sí, hem sortit al carrer molt, sortíem amb la unitat mòbil, eh, quan ja teníem la... primer amb, una, amb la Ciata, i bueno, la Ciata continua, perquè és l'únic vehicle... No, abans en teníem un, una de segona mà era una Ciata, una Ciata, i després vam tindre la Nissan que és la que fem servir encara Ràdio Correia ha sigut part de la teva vida, sempre ho has dit no? que, sí. que, que, que és la ràdio sí, ha sigut sí. part de la teva vida al cap i a la fi sí. has estat 35 anys aquí ho, ho, ho he dit i, i ho he dit de veritat eh? perquè jo la, la, el que passava aquí la ràdio jo ho sentia jo escoltava la ràdio des de casa i si veia, veia alguna que no funcionava bé Eh, tal que sentia pues, de seguida venia no? I, i, i, i no em costava feina d'aixecar-me i, i, i anar-hi fins i tot eh, quan vivia també aquí a Cornellà encara vivia a Cornellà eh, pues, eh, jo tenia una ràdio al lavabo que quan obria la llum eh, sonava la, la, la ràdio no? cada vegada que anava m'aixacava que tenia que anar al lavabo pues, eh, escoltava la ràdio el dia que no l'escoltava, pues, eh, jo vivia amb, el, amb aquest és Costa Brava, la continuació, eh? que hi ha a dalt de tot. I ba baixava eh, amb tres minuts corrents, eh? Eh, aviam, I, i eren els magnetofons que s'havia acabat la, la cinta o, o, o que s'havien anat els ploms eh, de la llum, o moltes coses. Sempre hi ha estat el... El tanto, no? El peu del canó, sí. no? Doncs, eh, a part d'això, doncs tu has tingut la teva vida, t'has casat dos cops, sí. dels dos matrimonis has tingut tres fills. Sí. Uh -huh. Diuen els, els, els noms dels teus fills. Sí, doncs primer vaig tindre l'Òscar, uh -huh. eh? després la Paula i el Bruno. I, bé, doncs ara... Fa poquet mm -hmm. doncs has, has decidit jubilar-te no? i, i bé, doncs sí. a començar una nova etapa a la teva vida. Víctor, t'agraïm molt que hagis acceptat el repte de posar-te davant d'un micròfon perquè sabem que et poses molt nerviós. Què t'ha semblat? Bé, no, no he fet cas dels micròfonos. No, no eh? de fet has I, donat molts cops i, a sobre de la taula. I, Tot allò que sempre dius, no toqueu els sí, micròfons, sí, sí, sí, sí, sí. no poseu... Exacte, exacte, però jo no estic acostumat això, no? Li he donat dues bufetades al micro i... Bé, bueno, però ara tenim aquesta gravació que queda com a testimoni, de, per sempre, del teu pas per la ràdio i ens ajudarà a entendre una mica millor com va néixer aquesta emisora municipal. I a més també, moltes gràcies perquè ens has explicat alguns fragments de la teva vida i doncs això ja servirà per la placeta del temps. Bé. un testimoni més d'un cornellanen que ens explica una part de la seva vida mm -hmm. perquè quedi guardada per sempre. Sí. Bueno, doncs et desitgem tot el millor, Víctor, i fins aviat. Allà estaré quan necessiteu.